Səfəy olmazsa bu üç nəfərə kimlər ki yəni bu börtənə bu börtənə yəni, arasında yayırlar üç nəfərə yəni şəhədət ömrü hüqumu tətbiq edilir. Yəni, onlar dörd nəfər şahid gətirə bilmədikləri üçün yəni, bu zinaya yəni zinanın isbat edilməsini ya yəni, bacarmadọlarına görə səfəy olmazsa onların şəhədət ömrü tətbiq edilir. Çünki yəni əgər kimsə bir adamı börtən atır ki bu zinadır Və onu isbat edə bilməsə, e, dörd nəfər şahit getirə bilməsə, yəni, o adama 80 şallaq vurulur. O adama 80 vurulur. Və onun elə Peygamber Məsələm həmin o üç nəfərə Müstahibin Əsəsə və Həmlət bin Ticəş, yəni Həmlət adlı qadına və Həsəl bin Səbət adlı sahabəyə bu üç nəfərə bu hökmü tətbiq edir, bu hökmü tətbiq edir və hələsinə 80 şallaq vurulur. 80 şallaq vurulur, lakin münafiqlərin başçısı Abdullahi ibn Ubay ibn Sallor isə bu hükm tətbiq edilmir. Bu hükm tətbiq edilmir, çünki həmin o münafiq yəni, danışanda gizlidən danışırdı. Yəni, açıq aydanən heç bir şey demirdi və Peygamaz hanım onu ispat edə bilmirdi. Ki o da, yəni bunda işlək edib, ona elə Peygamaz hanım ona bu hükmü tətbiq etmir. Yəni, onu ona ispat edə bilmir Və onun önü də onu yəni, tərk edir. Lakin yəni, artıq etəcək idi hü hökmün hük tətbiqinə. Çünki artıq yəni, bütün müsələmanlar onun münafiq olduğunu açıq adım bilirdilər. Və belə bir günahın, belə bir günahın yəni, bağışlanması yalnız budur, yəni 80 şəllaq vurulmalıdır. Və bunu da eləyən Şəkəqçün yəni, dövlətin rəhbəri başçısı olur. Və fermansında həmin, yani, o səhabə üç nəfər səhabəni bu, yəni yolla tərbiyələndirir, ədəbləndirir və bundan sonra yani, münafiklərin münafıqların olan, yani, o səbəb ki, var idi, müsamanları parçalasınlar, o səbəblər hamısı iptal edilir, yəni hamısı batıl olur. Həmçinin bundan sonra bir nəfər yəni bir nəfər Cuveyriyə bint el-Haris yəni, adlı bir qadın, o döyüşdə əsr götürmüşdü yəni, və gəli peyamə səhəmə öz tayfam arasında çox şərəfli və adlı sallı bir qadınam və deyə ki, mənə kömək et ki, məni bu köləlikdən azad edirsən, yəni mənə, mənə bu kö, köləlikdən çımağı, yəni, çımağı kömək edirsən və peyamə səhəm səhəbəti bin Qayis adlı sahabəni çağırır, Yenə yəni, o qadını, yəni, o adam əlində səhabənə kölə köl olur. Onu çağırır və deyir ki, artıq bu qadın İslamı qəbul edib, yəni İslamını elan edib və sən yəni, gəl bunu boşa, yəni ki bu adamı köləliyindən azad et. Və yəni Peyğəmbər sallallahu yəni, bu təklifini həmin səhabə qəbul edir və Peyğəmsə yani Peyğəmsə yəni, ilə, nəsəti ilə o qadın azadlığa çıxır. Və buna işte, istəmə səmanlar öz olan bütün əsrləri azad edirlər. Görüləkən, yəni, Peyğəməsədən bu sahabədən belə şey tələb edib və onlar bütün əllərində olan əsrləri azad edirlər. Və çünki, e, ən asılı səbəb o idi həmin o qadınla evlənir. Cüvəliya bint el-Həris adlı sahabi, yəni qadınla evlənir, həmin o qadınla, kim ki, köləkdən azad olunur, onunla evlənir. Və bundan sonra bütün sahabilər, O qadına, yəni Peyyambasım mühürmət olaraq, ki, o artıq Peyyambərin arvadıdır və onun tayfasında olan adamları əlimizdə əşrə saxlamayaq deyə, hamısını azad edirlər, bütün kölələri, hamısını azad edirlər. Və həmin qadın deyir, çox şərəfli, namuslu və yəni, xeyirli bir qadın idi. Peyyambasım həmin qadınla evlənir. Və sonra onun atası, həmin o Cüveyriyə bintül Həris atası gəlir şəhərə, El-Mədinəyə yəni və Peyğəmbərə də deyir ki, yəni mənim qızımı burax gəlsin, yəni mənim yanma. Bax məhərs Peyğəmbərəm evlənmişdir. Peyğəmbərəm deyir ki, bax, yəni öz özü bilər. İstəsə mənim yanında qalsın, səsə getsin. Və həmin qadın Cüveyriyə radiyallahu anha Peyğəmbərəm yanında qalma, daha üstün tut. Və Peyğəmbərəsəm yəni, bir yerdə qalır və Fehamas İləm atasını göndərir öz tayfasının üzərinə və deyil ki, sən orada yığılan sədəqələri, yəni sən orada nəzarət et, həmin o yığılan sədəqələrə, yəni ona bir iş verir, vəzifə verir. Yəni, həmin tayfa hamısı İslamı qabil edirlər. Yəni, əsrliyə gəlirlər, əsrliyədən azad olurlar, hamısı İslamı qabil edirlər. Və bu cür, yəni, Mureysi və ya bənin Mustalik qəbiləsində qarşı olan döyüş Başa çataraq və gələn də dərsimizdə inşallah Bismillahir Rahmanir Rahim. Elhamdülillah Rabbil Alamin. Vəssalatu vəs salam ala Rasulillah. Nebiynə Muhammed və alihi və səhbihi və men tabiəhum bi-ihsan ilə ümmetin amma ba'd. Bu 12 gün bizdə inşallah Peyğəmbər Hazramın sirasının demək oçəyi yəni götürmüşük və yenə də davam edəcəyik Xəndəy dövründə. Bugünkü dərsimiz inşallah Xəndəy dövrü Əhzab döyüşü. Deməli, Hicrətin 5-ci ilində, Şəvval ayında, bəzi rövətlərdə gəlib, Zülgüydə ayında, müşriklər, yəni Məkkədə olan müşriklər, qureşlər və Məkkə ətrafında olan bütün qəbilələr, həmsinin Mədinə yaxınlığında yaşayan, yəni Xeybər qalasında yaşayan Yahudilər, Peyğəmbər s.a.v. Və, və onun əshabına qarşı Bütün tayfalara cəm Bütün tayfaları yəni kimlərə sözləri keçirsə, və kimlərlə danışa bilirlərsə, hamısı ittifak edirlər ki, Peyvamə Sılamı qarşı, müsaamınları qarşı, böyük bir qoşun hazırlasınlar. Və, bu qoşun yəni yığılıb gələn yer, yəni döyüş başının, döyü, həmin o döyüş, Əhzab döyüşü adlanır. Əhzab döyüşü. Yəni bu, Hicrətin 5-ci ilində olur və bu döyüşün müəyyən səhvəliləri var idi, döyüşün müəyyən səhvəliləri var idi. Səhvələrdən birincisi odur ki, müsləmanlar ilə müşriqlər arasında olan döyüşlər hələ də davam edirdi. Çünki müşriqlər ilə Məkkəlilər istəyirlər ki, müsləmanların əlindən o heybəti alsınlar. Yəni, müsləmanlar artıq onların karvanlarına malin olurdu, Şama, Yemənə gedib-gəlməklərinə malin olurdu. Yəni artır onlar ticarətdə nə etmişdirlər? Sıçmış dağıtmış səməmlər. Ona görə onlar sizləki müsəmmənlərdən xilas olsunlar. Və sizləki bütün Ərəbləri buna qarşı qaldırsınlar müsəmmənlərə qarşı. Və həm sizin müşahidəsiz sizləki yəni elə bir qüvvə yığsınlar ki, elə bir qüvvə yığsınlar, topasına ki, heç müsəmmənlərin ağlına belə bir qüvvənin, belə bir ordunun yığılması gəlməsin. Yəni, belə heç təsəvvür etmədiyilər kimi bir qüvvə hazırlasınlar ki, həm də bununla bütün Ərəbəsindən yarmadılsınlar, hamının ürəyinə qorxu salsınlar. Və həmçinin səvvürlərindən biri də Peyğəmbəd s.ə.sələmin keçin dərsimizdə götürdüyümüz kimi Bənaunəzir qəbiləsini, yəni Yahudləri Mədini şəhərindən qovması idi. Yəni, Bənaunəzir qəbiləsini Peyğəmbəd s.ə.sələmin keçin dərsimizdə götürmüşdür ki, Mədini şəhər Həmin qəbilə Fəməzləmə xəyanət etdiyilərini görə onları şəhərdən çıxardır və onlar gedirlər bəzəri xeybərə və bəzəri isə gedirlər Şam tərəfə. Xeybərdə məsullaşan həmin o yahudlər deyirlər ki, bu da bizim üçün bir fürsətdir. Yə bu döyüşə qatılmaq bizim üçün bir fürsətdir ki, biz də öz qisasımızı alaq. Müsləmanlardan öz qisasımızı alaq və onun yorda həmin Beno-Nəzir qəbiləsi Bu döyüşdə böyük yəni, canfaşanlıqla iştirak edirlər və həmsinin, yəni, onlar Qurayşı adam göndərilər, yəni, danışırlar ki, bəs, biz də bu döyüşdə iştirak edəcəyik və biz öz mühəmməddən, ümumiyyətlə, öz haqqımızı alacaq. Çünki Peyyəməsəm olan mədnədən sənişat qoymuşdur ki, Dəvəlik. bir dəvə yükü, bir dəvə yükü silah da götürülməyə bir dəvə yükü yalnız ev əşyaları götürə bilərsiniz. Sonra deyə də ki, biz gedirik bu samanların ailələri ilə belə eləyəcəyik. Yəni ki, onların bütün mal-dövlətini əllinə alacağıq. Lakin yəni, onların yəni istəkləri təbii ki, baş tutmur. Həmçinin müşəxslər öz yəni müttəfiqləri olan Banu Sa'd qəbiləsi var idi, böyük qəbələ idi. Məkkəlilər bu qəbiləyə yəni xədar göndərdilər ki, onlar da yəni bunlara qoşulsunlar. Banu qəbiləsi, həmçinin Banu qəbiləsi Qətifan qəbiləsi, bu da böyük qəbilələrdən idi. Həmsin onlardan tələb edirlər ki, gəlib bu döyüşə, müsələmənlər qarşı on, bu döyüşə qatılsınlar. Və bundan sonra Əbu Süfyan, yəni Qureyşlərlə Məkkədən çıxırlar və yolda gələrkən bütün ərəb qəbilələrə onları qoşdururlar. Hamı bu qoşuna gəlib qoşdururlar ki, yəni hamı döyüşə hazırlaşırdı. Və Əbu Süfyan gəlib Mərrul Zəhran de qoşunu məsqiyonlaşdırır. Sonra bura, yəni onlar orda məsqiyonlaşından sonra müvəqqəti olaraq Ben-u Süleym qəbiləsi ben qəbiləsi böyük bir qoşunla e, başçılar da Sufiyyən ibn Abdüşəms Sufiyyən ibn Abdüşəms adı bir nəfərlə o başçılıq edir qoşuna onlarla gəlirlər Qurayışın qəbiləsini qoşunurlar, yəni Qurayışın dəstəsində qoşunurlar. Həmsinin ben Murra yəni Murra övladları Onlar da gəlib qoşuna qoşurlar və həmsinə başqa qəbilirlər gəlib bu döyüşü qoşurlar və ümumiyyətlə, onların ədədi yəni, müşriklərinin sayı 10 minə çatır. 10 min qoşunun onları toplayırlar. Müsləmanlar için 3 min nəfər olurlar, müsləmanların sayı 3 min nəfər olur. Sonra bu qoşunun, yəni 10 min nəfərlik qoşunun məruz Zahrandiyan yerindən mədnə, mədnə tərəfə gəlirlər çıxırlar, mədnə tərəfə gəlirlər Və onlar gəlib bir neçə yerdə məsqinlaşırlar mədnə yaxınlığında bir neçə yerdə məsqinlaşırlar bəzilər gəlib Roma deyən bir yer olur mədnə yaxınlığında, orada yerləşirlər bəzilər Curf deyən yer var, yəni Uhud dağı tərəfdə yəni Curf deyən bir orada yerləşirlər bəzilər isə e, Nəqma deyən yerdə, Uhud döşün obru tərəfində yəni başqa bir kənarında Başqa bir Qatfan qəbələsi orada yerləşir. Yəni onlar, yəni mələf demək istəsək, onlar hər tərəfdə, məddən hər tərəfinə, hansı tərəfindən ki, məddən, yəni, daxil olmaq olardı, bütün o tərəflərə gəlib yerləşirlər. Peyğəmbər (s.ə.s) alınmet bu belə bir qoşun hazırlanması eşidəndə, yəni hər qoşunun tam yığılmamasına eşidəndə, baxın eşidir ki, belə bir şey olacaq. Və Peyğəmbər (s.ə.s) bütün səhabələrini yığır və onlarla müşavirət Və deyirlər ki, yəni onlar deyirlər ki, yəni, hər bir rəydir. Ləkən Salman Farisi deyir ki, ya Rasulullah, bəs bizdə döyüş olanda, yəni bizə yəni, güclü bir qoşun gələndə biz xəndəyə qazırdıq. Yəni, böyük bir dərə qazırdıq, quyu qazırdıq yəni, uzun bir xəndəyə qazırdıq və həmin xəndəyənin arxısında deyanırdıq və müdafiə olunurduq. Əpəyəmazsan bunun fikrini qabul edir Salman Farisi Qadiyyəllə Xanuhunun və Mədənə şəhərinin bir tərəfindən öbür tərəfindən qədər yəni həmin o boş yerlər ki var idi oradan qoşun keçə bilərdi oranı başlada Xəndəyə qazmağa yəni Xəndəyə uzunluğu çox uzun olur Xəndəy çox uzun olur yəni təxminən 5.000 dirsək uzunluqda yəni 2 km yərim 2 km yərim uzunluqdan məsafı olur Xəndəyə uzunluğu eni 4 mətər yərim eyni, yəni xəndeydən 4 metr yar yarım, dərinliy isə 7 dirsəkdən 10 dirsəy qədər, yəni 5 və ya 4 metr. Təxminən, bu uzunluqda 4-5 metr, yəni dərinliyədə xəndey olur. Yəni, böyük bir xəndey atırlar oradan artıq nə dəvə, nə ad, nə piyada keçə bilməsin. Və deyilə, hər bir müsəmana, yəni hər bir müsəmana, yəni hər 10 müsəmana, 40 dərsə düşürdü. Yəni 40 dərsə yer. Yəni 40 də əşyaya bölsə nə qədər yer? Təxminən 20 metr. 20 metr məsafə qazma düşürdü. Yəni hər adam başına 2 metr. Hər adam başına 2 metr belə bir -bəl xəndəyik. Yəni en uzun uzunluq və dərinliyinə vursan ardınca, yəni 15 yəni kvadrat edir. 15 kvadrat torpağın elə lazım, qazmaq lazımdır. Və müsahibələr bunu, yəni bu xəndəyi necə günə qazırlar? Müxtəlif rivayətlər var. Bəzlər deyirlər bəzi edir, gəlir ki, 6 gün, ən çox gəlib ki, 24 gün və rəvaitədə ixtidaf Lakin, öməyyənli müsələmənlar 6 günlə 24 gün arası müddətdə bütün bu yerin illər hamısını qazıyıb qutarırlar yəni, və bu tərəf də Mədənənin şərq tərəfidir. Mədənənin şərq tərəfidir. Kesən dəsrə dediyimiz kimi, Mədənə şəhərin üç tərəfi dağlarla örtülmüşdür. Və oradan dəvə keçməsi mümkün deyildi. Yəni, qorşunun keçib-gedməsi çox çətin idi. Ona elə də Peyğməsdəm sabirən bu tərəfdən qazıdırır. Hansı tərəfdən ki, oradan qorşunun üçün gəlməyə rahat deyib ki, qapıdır. İyəni, həmin xəndəyik, yəni, həmin xəndəyin yeri bu yunda qalıb yəni.